חרון אפו. בני עתה אל תשאלו, כי בכם בחר אדוני לעמוד לפניו לשרתו, ולהיות לו משרתים ומקטירים. ויקומו הלוויים מחת בן עמסי, ויואל בן עזריהו מן בני הקהתי, ומן בני מררי קיש בן עבדי, ועזריהו בן יהלל אל, ומן הגרשוני יואך. בן זימה, ועדן, בן יואך. ומן בני אליצפן, שמרי ויעל. ומן בני אסף, זכריהו ומתניהו. ומן בני הימן, יחיעל ושמעי. ומן בני ידותון, שמעיה ועוזיאל. ויאספו את אחיהם, ויתקדשו. ויבואו כמצוות המלך בדברי אדוני, לטהר בית אדוני.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 לפני מזבח אדוני. וישכם יחזקיהו המלך, ויאסוף את שרי העיר, ויעל בית אדוני. ויביאו פרים שבעה, ואילים שבעה, וכבשים שבעה, וצפירי עזים שבעה לחטאת, על הממלכה, ועל המקדש, ועל יהודה. ויאמר לבני אהרן הכהנים, להעלות על מזבח אדוני. וישחטו הבקר.